Hej och välkommen till karriärpodden. jag heter Isabelle Och jag heter Sara Och idag har vi besök av Nino, välkommen hit Tack så mycket Vi kanske kan säga att det är avsnitt 44 också. Ja, det är andra gången på raden jag tror jag, som jag glömmer att säga avsnitt. <laughs> jag är på att glömma att säga mitt namn. Det här, det här kommer att gå bra idag i fall. Ja. Lino, välkommen hit. Ja, men tack så jättemycket. Vad gör du för någonting? Jag jobbar som bibliotekarie på universitetsbiblioteket. Och inom det gör jag ganska mycket. Jag... Undervisar ibland, jag står i disken ibland och jag driver på labbutvecklingen i visualiseringslabbet här på Ångström. Du är lite projektledare för den alltså? Ja, men jag tror, ja, jag tror att det kan vara en Din bra benämning på det. <laughs> det. Mm. Men då undrar man ju liksom direkt, vad är det och vad visualiseringslab på ett bibliotek? Alltså vänta lite nu här, mm. hur hänger det här ihop? Nej, men det hänger ju helt, helt logiskt. Det är en helt logisk kedja förstås. För det första så är ju labbet på Ångström skulle jag vilja säga. Och sen är biblioteket en facilitator för labbet. Varför vi jobbar med den utvecklingen det är lite som en förlängning av vårt uppdrag. Att vara ett stöd för utbildningen och forskningen. Det har vi ju varit sen skulle jag personligen säga ur tider. När vi tillhandahåller samlingar och tillgängliggör material. Se till att man hittar på bästa sätt ganska tröga system ibland. Eller i alla fall inte superanvändarvänliga. Mm. Men sen ändras ju saker. Alltså världen förändras. Sättet att ta in information förändras. Och kanske i synnerhet. De naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna är ju oerhört teoretiska. Och jag tror... Att det är ganska viktigt att kunna se för att öka förståelsen av det man har läst eller lärt sig. Absolut. Att se modeller av rymden eller det man bygger. Eller... Ja, hjärnan är ju liksom fantastisk. Mm. Kanske min absolut favoritdel. Men den är också ganska gammeldags. Hjärnan minns bäst i bilder. Och då om jag sitter och gör massa beräkningar och kalkyleringar. Eller om jag har en abstrakt bild av vad rymden är. Även om jag kan räkna den och veta att det är gasmoln och vätgas och allt vad det är. Att få se det, att nästan få känna det. Ökar förståelsen. Mm. Det ökar liksom den mellan, <går> mm. <går> mellan teori och faktiskt att, att känna kunskapen på något sätt. Mm. Det ökar det. Och där tänker jag att. Alla sätt som gör att man förvärvar kunskap på ett bra sätt är väl bra. Men om jag skulle vara student här på Ångström mm. och vilja veta mer eller precis som du säger, så mm. se det, nästan känna på det. Mm. Hur gör jag då om jag vill in i det här labbet? Oh, men Det är inte så svårt. Har du ett passerkort så kan du gå in när du vill. Okej. Okay. Ja. Det är alltid öppet. Mm, ja, med passerkort. Ja, precis. Ja. <laughs> men sen, alltså nu, nu försöker jag få det att låta superduper enkelt. För att jag, jag vill gärna att det ska vara enkelt och det ska kännas enkelt. Men det är såklart att man delar det här rummet med folk. Mm. Uh, dels så ska det användas och används i undervisningen. Och dels så finns det öppna workshops som vi har för att visa på olika sätt att använda labbet på. Men också olika sätt att utbyta möjligheter att visualisera data på. Uh, men när rummet inte är bokat så kan man som student boka olika delar av lappet eller bara ramla in. Men jag tänker så här, vilka är det som driver på utvecklingen i ett sånt här projekt? Är det liksom, kommer det från forskarhåll eller kommer det från studenter eller administratörer? Eller är det ni på biblioteket som är liksom upptäckt att man kan använda sig. Alltså, för hur, jag är så nyfiken på hur, hur kommer man framåt och vad är det som driver fram ett sånt här projekt? Som jag har förstått det så var det ett önskemål från studenter att ha ett makerspace och så i nya Ångström så är det inritat. Men det är ju tag kvar tills dess. Och man har väl också kollat på det här med utbildningslokaler och så vidare. Det finns mm. ju olika grupper för det. Uh, och där var min chef Linda med. Mm. Och, alltså det finns inget rakt svar på den där frågan. För Nej. jag skulle nog säga att det är många krafter. Många som. Alltså det är många som ser driven. behovet. Ah. Och så försöker man väl att dra det fast mm. på det sätt man gör det bäst på. Mm. Det sätt man kan. Just det. Och biblioteket är ju i en förändringsfas men så har vi ju sagt i tio år. Inom biblioteksvärlden. Men det är ju så ja. att det är liksom ett paradigmskifte i synnerhet i, på universitetssidan. När det handlar om olika medier. Alltså från e-bok eller från fysisk bok till e-bok. Och det är också väldigt olika mellan de olika mm. fakulteterna. Men att driva på en förändring och en utveckling. Det är någonting som börjar bli en mm. del av att driva biblioteksverksamhet. Ja just det. Men just det, jag tänker också den här samlingsplatsen är ju väldigt central för biblioteket. Att det är liksom många som kan mötas i ett bibliotek och det gör det naturligt. Det naturligt ja, och, och där möta. är ju precis. Och där är ju en av de stora vinsterna med att biblioteket, vad heter det, driver labbet. Mm. Just att om det hade varit en institution, då hade labbet blivit dens. Just det. Mm. Eller om det hade liksom varit bara. Bara man nu kan säga mm. så. Men studenternas initiativ, då hade man kanske inte kunnat använda i undervisningen. Just det. Men när det är i biblioteket, då är det ju en samlingspunkt som du Och säger för det blir för integrerat alla. för alla liksom, att Just det, gemensamt utrymme. Mm. Men du nämnde det här med makerspace, förlåt mm. Några, vad berättade jag dig. Makerspace, vad, vad, är, vad, vad är det då? Mm. Det är nästa steg. Jag tycker personligen att det är en ganska tydlig koppling mellan makerspace och visualiseringslabbet. Det går tillbaka till att kunna visualisera och kunna känna på det man teoretiskt har lärt sig mm. eller förstått på något mm. sätt. Um. Och det är något som är otroligt centralt. Förlåt att jag bryter in, mm. i min naturvetenskaplig alltså forskning mm. eller undervisning. Mm. Alltså just det att man har teorin och sen gör man en elaboration. Alltså ja. det är alltid kopplingen däremellan. Och det är ju mm. lite det som jag tänker syftet är då med makerspace. Ja, Har jag förstått det rätt? Jag tror det. Jag, jag jobbar inte så mycket med makerspace just mm. nu. Nej. <clears throat> men det handlar ju till exempel om att kunna skriva ut saker i 3D. Där är ju modeller är ju det jag tänker på direkt. Mm. Eh, eller, ja men modeller. Ponera att du gör en ritning i ett 3D-program- det ser ganska bra ut. Det borde funka och så skriver du ut och så har du en liten modell av det. Ett litet format. Då är kopplingen superlogisk. Mm. För då har vi de programmen i visualiseringslabbet och sen skriver vi ut dem i makerspace. Mm. Men i övrigt så handlar det väl om att man ska kunna löda och svarva och ja, mm. otroligt fysisk Fysisk visualisering medan mm. I labbet så är det digital visualisering. Ja, man använder skärmar och, och liksom TD. VR-teknik. Jätte VR häftigt. ja. Jättehäftigt. Ja, det är lite roligt. Men du blev så nyfiken, nu. Hur har du hamnat i det här? Vad är liksom din bakgrund mm. egentligen ja. till att jobba med det här? Ja. <laughs> jag är ju jag är utbildad bibliotekarie. Ja. Men jag har drivit ganska många ganska stora eh, projekt- Inom, eller Bredvid och inom min tjänst. Drivkraften handlar väl hela tiden om att jag ser att biblioteken är en viktig del. Eh, I samhället, eller i skolan, eller på universitetet. Och där, därav biblioteks, alltså bibliotekariekompetensen. Eh, och projekten är ju för att jag tycker att det är en fantastisk form att testa nya saker på. Eh, att driva en utveckling man vet ju inte i början, alltså en, ett projekt handlar ju väldigt mycket om att man har en idé om att man tror att något kommer bli bättre. Mm. Eller att något behöver förändras. Men det är svårt att implementera det till en vanlig ordinarie verksamhet. För det kan ju faktiskt också vara så att man inte har tänkt rätt. Eller att man har tänkt rätt men att det inte funkar och då är projektformen min favoritform. För då, det är så tydligt att man har en början, ett mitten och ett slut. Och om det är bra i slutet, då ser man till att implementera det i ordinarie verksamhet. Mm. Men jag gillar hela den här testkänslan, ja. att vi prövar. Det är liksom också en lärande form. Just det. Du har också lärt dig att släppa projekten då, när du har jobbat med dem. Mm. Är inte det ganska svårt liksom, man har en liten baby som man har jobbat med och sen, ja, nu rullar den här, nej. Nej, eller nej. Det har ja. jag aldrig upplevt hittills. Nej, nej. du har varit så skönt när ett projekt är över. Ja men det är klart. Är det så att det är så här, du känner dig så pass nöjd och trygg med att du kan släppa det för att det är bra gjort och gå vidare till någonting annat? Ja men det är möjligt. <laughs> för det är ju jättebra betyg i så fall. Ja, jag så. men också att jag är så medveten om ett slut. Ja. Och mm. jag tänker så att mina bästa projekt är ju de som har anammats av verksamheten och blivit en del av verksamheten. Och då är ju de. Då har jag gjort mitt ja, på något precis. sätt. Mm. Och, och det i sig är ju ett jättebetyg. Jag drev ett jättestort läsprojekt när jag var skolbibliotekarie, mitt mm. första jobb. Och det var, det var treårigt. Mm. Och det var verkligen. Jag hade nog ingen aning om vad jag egentligen hittade på där. Men det blev ju superduper bra. Och det var många små vinster. Dels så var det så här läsovilliga elever som kom in och, och faktiskt ville läsa. Och det var eh, pedagoger som upplevde att det var något som kom uppifrån, som lades på, som senare när de kom in i projektet var så här: oh, wow! Ja. Alltså att det faktiskt de upplevde de kunde det som. Surfa på det här lite igen. Ja, men för jag var ganska noga med också att säga att det här är någonting som svarar till måluppfyllelsen och gick in i läroplanen alltså mm. jag gjorde det jobbet och jag ville ju att det skulle vara någonting som hjälpte mm. um, men kanske den absolut största vinsten är ju att efter när jag var hade liksom ja. slutat på det jobbet så har jag efteråt blivit kontaktad om hur var det nu vi gjorde det där för nu ska vi göra det igen. Mm. Att det, det blev deras det sätt blev att, jobba, att, att jobba med läs ja, läsning. frågades liksom efteråt, det är ju fantastiskt. Ja, och då, då var ju inte jag ens där, jag bodde inte ens i den stan. Nej. Men, men det, då, då känner jag så, ah, men okej, okay. klapp på axeln, det var bra ja. gjort. Ja. Då tänkte jag rätt, fast jag egentligen kanske i början så jag gjorde inte det själv. Men, men jag hade en idé. Mm. <laughs> och sen är jag... Jag vet inte. Jag tycker inte att det är så roligt att vara rädd. Så jag Nej. tänkte att misslyckas jag så gör jag väl det. Mm. Det är inte värre än att man gör något annat. Just Det, det är väl som man ska tänka som projektledare. Mm. Alltså men måga... vad... Precis. Ja, men jag tänker, och det är att inte vara rädd för att vara rädd. Det är ju väldigt modigt att hoppa in i projekt sådär. Och ja. ibland så måste, är det inte så att man ibland bara... Ah, vad har jag gjort? Ja men jo Nu är det ja. så point of no return så Hur ska jag liksom Ja och det här var verkligen Alltså då hade jag ju sökt pengar från myndigheter Och fått, jag fick jätte Eller jag men projektet fick ja. Jättemycket pengar så jag var väldigt så. här. Mm, jag har flera hundratusen här ja. <laughs> Vad ska jag göra med det här? Jag drar ah. till Bahamas Ja precis, det blir så jobbigt Det <laughs> upptäckt Nej men men jag menar bara att, att det är klart att det, det kommer med ett ansvar. Men man växer i det. Jag tror att det hade grämt, eller jag vet inte. Jag, jag antar att det hade grämt mig jättemycket om jag inte hade gjort något. Och bara tänkt, det här borde vi ha testat. Mm. Men det ligger liksom inte för mig riktigt. Mm. Jag, jag är ju uppvuxen med lärare föräldrar. Mm. Så att lärandet är ju på något vis vardagsmat. Och det, det är ju också det som jag tycker är så himla häftigt. Att misslyckas. Är ju att lära sig. Och att lyckas sig någonstans. Det är ett betyg på att man har fattat den grejen. Mm, just det. Då kan man gå vidare till nästa grej. Men precis. Då kan mm. man automatisera det. Lite som när man kör bil. När man har fått körkortet. Då har man ju egentligen bara visat att man har fattat. Mm. Sen ska man ju köra. Precis. Och utan att krocka med någon. Utan att krocka. Men också <laughs> utan att bli helt slut. När man kommer fram. För att man är på helspänn. Och kollar alla högre vinklar och döda vinklar. och mm. Vad är det nu? Blicken, pilen, filen, men att den liksom sitter och, och då blir det också roligt att köra. Mm. Och då helt plötsligt kan man uppskatta att bara ha en liten söndagstur. Nej men nu, mm. förstår ni, nu, nu tar jag en metafor här. Ja. Men, men poängen är att lärandet är ju någonstans också det som driver oss framåt. Och vi är ju i den kontexten. Ja, verkligen. I, i allra högsta grad. Mm. Men jag tänker så här, mm. vi är ju liksom ändå, jobbar ju i en akademisk värld nu. Och väldigt mycket forskare här, studenter. Som har en ganska konservativ syn, tänker jag, på hur, vad ett bibliotek är. Mm. Och så kommer man till Ångström och går in i Ångström-biblioteket. Mm. Och sen möts man av ett visualiseringslab. Mm. Alltså, hur, hur jobbar ni med det? Liksom att omvända oss vanliga? <laughs> alltså, att man har den här konstiga synen, eller lite mer traditionella synen på ett bibliotek. Man har hyllor med böcker som man går och tittar i. Men då kan man ju gå till Carolina. Mm. Alltså, vi har ju den biten också. Mm. Ah. Sen är det ju, alltså den bilden man har är ju en gammal romantisk bild. Folkbiblioteket är ju också i, har ju också varit en väldigt stor omvandling där det inte handlar så mycket om att lagra samlingar utan mer tillgängliggöra och vara en mötesplats. Eh, skolbiblioteken har alltid haft i uppdrag att vara en pedagogisk resurs för eh, lärare och elever. Mm. Men... Jag vet inte om vi behöver om, omvända dem så himla mycket. Nej. Det handlar väl mer om att, att vara öppen och säga att så här Nej. har vi gjort. Mm. Det är inte att ni är och försöker sprida något nytt evangelium här. <laughs> jo, lite kanske. Fast ja. jag tror att vi gör det med respekt för den andres upplevelse. Ja. Man, det, finns, det finns ingen motsättning i att man tycker om boktunga bibliotek Nej. men just det här biblioteket är ett stöd för teknik och naturvetenskapliga utbildningar mm. och då är det det vi behöver svara upp till. För vi har ju bredvid er disk, mm. i Google-tänget, så har ju vi studentservice vår disk. Mm. Och vi ser ju liksom rakt in i det här visualiseringslabbet. Ja. Och när man har stått där nu under den här terminen så har man ju sett att det är mer och mer befolkas, mm. det är mer och mer folk där inne, från att nästan inte ha varit någon, för de vågar knappt gå in, mm. till att det är folk hela tiden och de gör projekt och man ser hur de jobbar, studenterna och det är väldigt kul. Ja. Hur har ni marknadsfört det mot studenter? Åh! Oh. Nu ska, nu ska jag säga en sak. Att jag älskar studenter. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag, jag tänker så himla ofta på att. Det här är våra, fram, våra framtida forskare. Det är liksom de här som antagligen kommer lösa de där gåtorna. Som vi, vi, vi går runt och ängslas över på ett eller annat sätt. Och framförallt är det så här att kreativitet och lärande hänger ju så himla nära ihop. Mm. Och det jag försöker göra i den mån jag verkligen kan. Är att prata med dem. Mm. Och, och vara lyhörd och säga att ni får gärna vara här, ni får ge mig tips på saker, bjuda in till att, att använda labbet, om vi har saker som ska ske i labbet, att ändå säga att man gärna får återkomma, alltså bara muntligen hela tiden visa att det bara är att ramla in i princip. Mm. Och sen har jag ju såklart, jag, ingen, ingen människa är ju en ö, så att jag har ju haft hjälp att få tips eh, från olika personer på studenter som kanske är mer mm. men, drivna eller vågar göra saker helt enkelt. Och de personerna har jag haft ganska mycket kontakt med och bjuder in och sen när vi gör saker frågar de om de vill vara med mm. Lite som referenspersoner då tänker du att de har liksom bidragit eller varit lite mer ambassadör? Ja, eller bara bjudit in och sagt, mm. vill ni vara med på det här? Vill ni göra det här? Nu Aa. ska jag träffa två stycken studenter um, i nästa vecka för att, för att prata om ifall de kan hålla i saker i labbet. Mm. Mm. I kväll uh, så är det ju faktiskt en studentförening som ska ha en, en uh, jag tror att det är en workshop i labbet, mm. alltså fråga. Mm. Det handlar jättemycket om att vara den som faktiskt vågas fråga. Så här, skulle ja. du vilja? Mm. Vad vill du? Hur upplever du? Mm. Jag tycker det är jätteroligt att få göra det. Mm. Mm. Och igår när jag kvinnade också så var det en, här, en kvart över som de ja. kallar dem för. Ja, ja. Det är jättekul ja. att de kan vara där och använda sig av den här tekniken och visa mm. sin forskning och sånt där. Ja, det, det var med Andreas Korn, ju... eller hur? Ja! Mm. Som vi också har intervjuat här <laughs> ja. tidigare. Ja, alltså ja. Andreas är ju, han är en av de personerna som jag har haft jättemycket samtal med inför vid labbet. Och som absolut har varit en person som har bidragit bara genom att... Få prata med, mm. tips om studenter. Det var så kul att vi kunde få ha honom där mm. i labbet. Att han, att han fick visa något som han gjorde ja, där ja, också. Precis, inom sin mm. egen forskning. Ja, vad spännande. Jag hoppas att det här kommer liksom bli värsta, häftigaste grejen. Liksom, att mm. det här är en av dragplåsterna till varför man kanske väljer att plugga på Ångström eller jobba på Ångström. Det hoppas jag med. Jag måste bara få flika in här att vi jobbar med tecknat samverkan. Så vi hade de här teknikdagarna för högstadietjejer i ja. labbet. Det fick jättebra betyg. Ja. Det var jättekul. Och det är högstadie- och gymnasieelever som kommer hit. i Imorgon har jag en visning för gymnasieelever och så vidare. Och då tänker vi precis sådär att det här är ju våra framtida studenter. Ja, precis. precis. Och tänker att ja, men är det här man gör eller kan få göra om man pluggar här? Kan jag få sitta i de här lokalen och använda den här utrustningen? Wow, vad häftigt. Mm. Men tänkte själv och så här börja på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik till exempel. Och själv kunna gå in i byggnaderna och mm. Liksom mm. med VR-material. Jag väntar på spänning tills det kommer en 3D-modell. Eller i alla fall i VR-labbet kanske att man kan gå in och titta på nya ångström som ska byggas. Ja, det vore ju något. Ja, jag tycker ja. det skulle vara jättekul. Mm. Jag håller med. Jag håller helt med. Det vore ju urhäftigt mm. att få sitta med i, plan, alltså i planritningarna och kanske ja. säga så här. Det här skulle vi vilja ändra på. eller Hur ja. blir det om vi ritar till det där? Ja. För att det är det som är så häftigt med att gå in i ritningar i 3D. Ja. Man testar ju verkligen om, mm. om mätningarna mm. och om om ritningarna funkar. Men det var jätteintressant, för jag var på en föreläsning för inte allt för länge sedan av en, från en arkitektbyrå. Ah. Men de, de pratade just om det här, hur, hur det här kommer nu hur viktigt det är att mm. jobba med mod modeller och 3D. Att det är någonting som, mm. det är ju redan här. Det är ju självklart att man ska jobba med på det här sättet i framtiden. Jag tror det. Alltså det är egentligen inte så förvånande om vi tittar på hur människor använder internet till exempel så gå, har du gått från att vara textbaserat till att det är mer visuellt mm. och även rörlig bildfilm mm. det, det, det är så vi interagerar numera mm. ja och det blir väl en naturlig fortsättning av våran podd att vi kanske går över från bara ljud till ljud och bild <laughs> nej bevara oss äh, det inte, äh, inte <laughs> man vet aldrig, man vet aldrig. men det var super super roligt att prata med dig men Tack för att jag fick komma ja, Och vi, vi hoppas att vi kanske kan få Bjuda in dig igen och höra lite mer om Fortsättningen när ni har kommit igång Ännu mer <laughs> Absolut, det vore jätteroligt mm. Så tack så mycket ja, men tack. Och tack till er som har lyssnat ja. Hej då